Том Джон спробував лягти рано, але сон прогнало відлуння мук творчості в сусідній кімнаті. Звідти чулося бурмотіння про балкони та трикляті машини для зображення хвиль. Потім запала тиша, яку порушувало лише невтомне репіння пера. Врешті-решт Том Джон закуняв. Гаразд, цього разу все готово. Так, бабуню. Маград розпалій вогонь. Так, бабуню. Тепер погляньмо. Я все записала, бабуню. Дівчинко, моя не повіриш, я й сама вмію читати. Що тут у нас коло всій, що де знайшла, кидай кожна до котла. А це ще що таке? Есне, просто наш Джейсон вчора колов свиньку. По-моєму, Гіто, цих тельбухів стане на два непогані обіди. Бабуню, я тільки кажу, що в Хапоніон люди голодують, вони б від цього носа не вернули. Та добре-добре, додавай зерна пшениці та насіння сочевиці, а як же жаба? Бабуню, будь ласка, ти все затримуєш. Ти ж добре знаєш, що тітуня Вемпер була категорично проти непотрібної жорстокості. Цілком годиться й рослинний білок. Тобто тритонів та філе селіска не буде теж? Не буде, бабуню. А ти, тельбухів заклятих? А, це є, ось, тримай. Що це за фігня? даруйте мою хапонську? Тельбухи тигра. Наш вейн купив їх у купця з далеких країн. Ти впевнена, «Вейн у нього спеціально уточнив. Як на мене, це просто тельбухи, та й годі. Ну, добре, добре. Буй, пихкай, кайчан, кайчан, хай іде, туман, дурман. Магра, чому казан не булькає?» Том-Джон прокинувся в холодному поту. В кімнаті було темно. На дворі крізь звичний для цього міста туман пробивалося кілька зірок та чулися пересвистування і кроки нічних грабіжників, що пересувалися вулицями в своїх суворозаконних справах. В сусідній кімнаті панувала тиша, але в щелині під дверима він бачив відблиск свічки. Він повернувся до сну. На іншому березі набухлої ріки собі прокинувся блазень. Йому все одно було непросто заснути, бо він зупинився в гільдії блазнів. Не за власним вибором, а через те, що герцог не видав йому грошей ні на що інше. Холодні стіни викликали забагато спогадів, Крім того, якщо добре прислухатися, можна було розібрати тихі схлипування та уривчасте скімлення зі сторони гуртожитку, де студенти з жахом споглядали за неухильним наближенням свого майбутнього. Він збив тверду ніби камінь-подушку і неспокійно приготувався заснути. Заснути і, можливо, бачити сни». «Розігріти і помішувати!» хм. Але не вказало, наскільки саме розігрівати, як довго помішувати. Тітанька Вемпер радила перевіряти готовність, вливаючи дрібку варева в чашку з холодною водою, як роблять із патокою для ірисок. «Як шкода, Маград, що ніхто з нас не прихопив на шабаш якої-небудь чашки!» «Ес, ми продовжуємо світанок ось ось. Просто не звинувачуйте мене, якщо це не спрацює. Мав пишерсті, у кого мав пешерсть? А, дякую, Гіто!» Щоправда, як на мене, це більше схоже на котячу шерсть, але проїхали. Мав пишерсть і мандрагора. Дуже здивуюся, якщо це справжня мандрагора. «Черевика язичок? Трішки гумору я так бачу, а Швидше! Та добре, добре! Криксовий світлячок, а й булькоче казанок!» «А знаєш, це не так уже й не смачно! Це не для пиття, дуенія ти дурна!» Том Джон різко сів на ліжку. Вони повернулися. Ті самі обличчя, ті самі сварливі голоси, перекручені часом та простором. Навіть коли він поглянув у вікно, за яким по місту розливалося світло нового дня, йому все ще вчувалося віддалене бурмотіння цих голосів, що поступово задихали, як від луння грози. По-перше, тут явно якась помилка з язичком черевика. Все ще надто рідке. Може досипати кукурудзяного борошна? Нема різниці, або все спрацює як слід, або ні. Том Джон встав і занурив обличчя в умивальник. Гюлову кімнату наче запечатали звуконепроникним матеріалом. Том-Джон вліз в одяг і обережно прочинив двері. Всередині наче пройшов снігопад. Кутки було завалено чудернацькими заметами. Гюл сидів посеред кімнати за своїм низьким столом і хрупів, поклавши голову на стос паперу. Том-Джон навшпиньки перетнув кімнату і підібрав перший ліпший зіжмаканий аркуш. Розгладивши його, він прочитав. «Король!» «Гаразд, якщо я повішу корону ось на цей кущ, ви ж скажете мені, якщо хтось спробує її забрати?» Галерка «А як же?» «Король, тоді б мені оце знайти свою конячку» За скелі з'являється перший вбивця Глядачі «Заду!» Перший вбивця ховається «Король» «Негідники вам, аби посміятися зі старого королика!» Далі все було щедро позакреслювано, а в одному місті красувалася велика чорнильна пляма. Том Джон віджбурнув аркуш і навмання вибрав з купи пожмаканого паперу інший. «Король, що я бачу? Передо мною качка, ніж, кинджал спрямовано його від мене на мене дзьобом руків'ям у моїй руці перший вбивця Повірте, мій королю, це не так, неправда ваша. Другий вбивця. А вже ж, мій пане, так воно і є. Ваша правда. Судячи з вигляду, цей аркуш жмакали особливо жорстоко. Одного разу Гюл роз'яснив Том Джонові свою теорію натхнення. Схоже, цієї ночі на гнома натхнення лилося просто таки зливою. Вражений цим відкриттям по сторони творчості, Том Джон наважився і підняв третій фрагмент творчої поразки. Королева «Ой, біда! Чиїсь я за дверима чую кроки! Можливо, це йде мій чоловік?» «Ховайся в гардероб та зачекай, допоки я скажу тобі тікати!» Вбивця «Ой, леле, але як же я піду? Взяла мої пантофлі покоївка!» Покоївка, відчиняючи двері «Архієпископ, ваша величність. Священник з-під ліжка «Оце-то я попав!» «Загальний гармидер!» Том Джон у котре замислився, що таке гармидер. Гюл полюбляв вставляти це слово в авторські примітки там і тут. Пояснювати юнакові, що це значить, гном категорично відмовлявся. Можливо, це було щось гномською? Том Джон підкрався до столу і вкрай обережно витягнув стопку паперу з-під голови Гюла, хутко підклавши на це місце подушку. Вгорі на аркуші було написано. Веренц, шельмедь, ніч дрібних божеств, ніч ножів, кинжалів, королів, твір. Гюла. Театр Вітолера. Комедія, трагедія у восьми, п'яти, шести, трьох, дев'яти діях. Дійові особи. Шельмедь – добрий король. Веренц. лихий король. Дощовиск – зла відьма. Хогг. Теж зла відьма. Магерат. Юна. Том Джон перевів погляд у кінець сторінки. Сцена перша. Вітальня, корабель у морі, вулиця псевдополя, випалені торф'янники. З'являються три відьми. Хлопець трохи почитав і перейшов до останньої сторінки. Тож, панство, заспіваймо і затанцюймо, і короля нового ушануймо. Всі актори виходять на сцену з веселим співом тощо. Падає дощ з трояндових пелюсток. Дзвонять дзвони. З небес спускаються боги, з пекла постають демони. Продумати платформу барабан. Кінець. Г'юл хропів. Боги підносилися і падали в його сні, кораблі прокладали курс через бурхливу мішковину океанів, статичні зображення мінилися і оживали на очах, люди літали на канатах і без них, примарні флоти вели битви в небесах уяви, моря розступалися, красунь розрізали навпіл і тисячний натовп масовки – бурмотів та лопотів, відтворюючи шум хвиль. І крізь усе це стрімголов мчав Гюль, увідчий, розкинувши руки і розуміючи, що нічого з цього немає і бути не може, а все, що він насправді мав для втілення невимовно прекрасних картин, які заполонили його мозок, то це лише кілька квадратних ярдів фанери та мішковини і трохи фарби на них. Лише у вісні ми й буваємо вільними. Решту часу ми шукаємо заробітку. Гарна п'єса, сказав Вітолер, якби не привид. Привид залишиться, похмуро заявив Гюл. Ти забув, як публіка любить поглузувати і покидати чимось в акторів. Крім того, сам знаєш, що кридяний пил савана в результаті буде на всіх костюмах. Привид залишиться. Цього вимагає сюжет. Те саме ти казав про попередню п'єсу. Бо так воно й було. І в потіш себе, і в чаклуні з Анкою, і в усіх інших п'єсах? Мені подобаються привиди. Вони трохи відійшли, роздивляючись машину для зображення хвиль, яку монтували гноми-механіки. Вона складалася з півдюжини довгих валів, обвитих широкими полотняними смугами синьо-зелено-білих відтінків. Вали могли перекривати всю сцену. Складна система передатних гвинтів та ременів вела до тупчака за кулісами. Коли всі закручені спіраллю смуги рухалися одночасно, власникам слабких шлунків доводилося відводити очі. Морські битви. видихнув Гюл. трощі, третони, пірати. Скрегіт підшипників, простогнав вітолер всією вагою, налягаючи на ціпок. Витрати на утримання, надурочні. Так, має дуже хитромудрий вигляд, визнав Гюл. Хто її розробив? Один ненормальний старий з вулиці вправних ремісників, відповів Вітолер. Леонард із Квірма. Взагалі-то він художник, а машини конструює заради розваги. Я геть випадково почув, що він уже кілька років працює над цією штукою і ледве встиг її придбати, доки він не зробив її літаючою. Вони трохи помовчали, спостерігаючи за коливаннями несправжніх хвиль. «То ти точно поїдеш?» – сказав нарешті Вітолер. «Так, Том Джон і досі трохи сам не свій». Там, на місці, поряд із ним має бути хтось доросліший. Я скучатиму без тебе, старий. Не посоромлюся зізнатися, ти завжди був мені як син. До речі, скільки тобі років? Я якось ніколи не знав. 102. Вітолер насуплено кивнув. Самому йому йшов сьомий десяток, але Артрид грав із його зовнішністю злі жарти. «Ну, чи як батько?» – сказав він. «В кінцевому рахунку все зрівнюється», – знічено промовив Гиюл. Удвічі менший зріст, то двічі довше життя. Можна сказати, що в середньому наше життя такої ж довжини, що й людське». Вітолер зітхнув. Але я уявлення не маю, як обійдуся без тебе та Том, Джона, ось у чому справа. Ми ж тільки на літо, до того ж більшість хлопців залишаються. Взагалі їдуть здебільшого початківці. Те сам сказав, що це їм дасть хороший досвід. Вітолер мав стомлений вигляд і, стоячи на протязі посеред недобудованого театру, Здавався помітно меншим, ніж зазвичай. Щось на кшталт святкової повітряної кульки через два тижні після свята. Кінчиком ціпка він неуважно вирушив розкидану на підлозі стружку. – Ми старішаємо, майстре Гюл. – Точніше, – виправився він, – я старішаю, а ти старший ж. Вечірній гонг для нас уже продзвенів. Ясно, ти не хочеш, щоб він їхав, егеш? Спочатку я був тільки за, ти ж знаєш, а потім я подумав, це ж доля не інакше. Так завжди, тільки но все починає налагоджуватись, як казна, звідки вистрибує та клята доля. Я кажу про його батьківщину. Маленьке королівство десь у горах, доля кличе його додому. І я його ніколи більше не побачу. Це ж тільки на літо. Вітлуар підняв долоню. Не перебивай у мене вал натхнення. Вибач. Шурх, Шурх, промовляв ціпок, розкидаючи на всі бічне потрібну стружку. Ти ж знаєш, він мені не рідний син. Проте він усе таки твій син, сказав Гілк. Спадковість не така вже й важлива, як прийнято думати. Красно, дякую. Серйозно, от узяти мене. Я народився аж ніяк не для писання п'єс. Та що там, гномові не обов'язково навіть вміти читати. Тож на твоєму місці я б не переймався так питанням долі. Мені світила доля Рудокопа, але схоже... Доля помиляється щонайменше в половині випадків. Між іншим, ти ж сам казав, що він схожий на того, як його, блазня. Хоча особисто я нічого подібного не помітив. Потрібне певне освітлення. Хай там як, а ми маємо справу з Долею. Гюл знизав плечима. Він знав, що Доля – річ мінлива і непевна. На неї не варто покладатися, зазвичай її навіть не помічаєш. А щойно здається, що ти вхопив її за краєчок вбрання, вона виявляється чимось іншим – випадковістю чи, навпаки, неминучістю. Замикаєш перед нею двері, а вона стоїть у тебе за спиною. Думаєш, що прицвяхував її до стіни, а вона вже гуляє казна де з твоїм же молотком. У творчості Гюл часто вдавався до поняття долі. Драматургії вона допомагала краще навіть за привидів. Дрібка долі могла витягти сюжет із будь-якого глухого кута, але не слід було думати, що здатен її роздивитися в житті. Що вже казати про те, щоб нею управляти? Бабуня дощевіск роздратовано примружилася, вдивляючись у глибини кришталевої кулі тітуні ок. Кристал був не з кращих. Його було зроблено із зеленого скла пляшки, в якій жертви кораблитрощі відправляють навмання записки з проханням про порятунок. Пляшку привіз із далекого морського збережжя, котрийсь із тітуниних синів. Кристал добряче перекручував те, що показував – у тому числі, як підозрювала бабуня, і правду. Точно можна сказати лише те, що він у дорозі, нарешті сказала вона, їде на фургоні. Краще б то був баский білий охер, відгукнулася тітуня ок. З попоною і все таке, ну ви розумієте. А чарівний меч у нього при собі? спитала маград, витягнувши шию. Бабуня дощевіск відкинулася на стільці. Нечеми ви обидві, сказала вона, не знаю я, які там баскі мечі чи чарівні огери повитріщалися, як дві доярки. Чарівний меч це важливо, заявила Маград. Без нього ніяк. Ми могли б самі його зробити, мрійливо додала вона. Викувати з грому від воду. Я й потрібне заклинання знаю. Просто береш громовідвід, – уже без особливої впевненості продовжила вона, – і робиш із нього меч. «Не буду я возитися з цим залізячем», – обурилася бабуня. «Сто літ чекаєш, поки воно запрацює, а потім одного прекрасного дня воно тобі ледь руку не відрубає». «І родима пляма у вигляді полуниці», – сказала тітуня ок, не звертаючи жодної уваги на те, що розмова вже пішла далеко в інший бік. Дві інші не розуміючи, подивилися на неї. «У формі полуниці», – повторила вона, – «знак із тих, які завжди мають принце, що повертається на батьківщину заявити про свої права». Так їх усі впізнають, хоча уявлення не маю, як розпізнати полуницю. Терпіти не можу полуниць, – туманно відгукнулася бабуня, знову вдивляючись у кришталеву кулю. В потрісканих зелених нутрощах магічного кристалу, пропахлого давно спочилими омарами, крихітний Том Джон розцілував батьків, Обмінявся рукостисканнями та обіймами зрештою трупи і заліз на першу в міні-каравані халабуду. «Отже, все мало спрацювати», – сказала собі бабуня. «Інакше він не їхав би сюди, правильно ж? А його компаньйони, то, певно, вірні соратники. Це ж логічно, попереду п'ять сотень миль, непростої дороги, все може трапитися». Сподіваюся, у них із собою десь і зброя є її обладунки. Стара відьма відчула в свідомості нотку сумніву і негайно рішуче його придушила. Якщо вже говорити про логіку, іншої причини їхати сюди йому немає. Чари ми наклали цілком правильно, якщо не зважати на інгредієнти. І більшу частину тексту, і, можливо, помилилися з часом. Ну і ще Гіта все, що не пішло до варева, забрала додому котові. Навряд чи так мало робитися. Але ж нехай там як, а він їде сюди. А помиляється, а не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Е, — Есме, як закінчиш, накрийся чим-небудь, — сказала тітуня. — Постійно боюся, що хто-небудь підгляне, як я приймаю ванну. «Він їде!» – промовила бабуня з такою гострою втіхою, що то можна було б використовувати замість діджонської гірчиці. Вона накрила кулю чорною оксамитовою торбою. «Це не близький шлях», – сказала тітуня. «Не кажи гоп, поки не перебрешеш. Дорогою можуть напасти розбійники». «Ми за ним приглянемо», – сказала бабуня. «Це неправильно. Якщо йому судилося стати королем, він повинен вміти сам захищати себе», – сказала Маград. «Нема чого йому по дорозі силу молодецьку витрачати», – манірно сказала бабуня. «Він нам потрібен тут у всій красі». «Гаразд, але вже тоді він має сам дати собі ради», – сказала Маград. Бабуня по діловому ляснула долоною об долоню. «Твоя правда», – сказала вона, – «якщо він перемагатиме, ми не станемо втручатися». Ця їхня зустріч відбувалася в будиночку Тітоні Ок. Коли вже майже на світанку бабуня зібралася додому, Маграт лишилася під приводом допомогти з прибиранням. «Як же з принципом невтручання?» Поцікавилася вона у тітуні. «Ти про що?» «Тітуню ти знаєш про що?» «Та це ж і не зовсім втручання!» Недоладно спробувала парирувати тітуня. «Ми просто допомагаємо справам іти, як вони йдуть!» «Та ти сама не віриш у те, що кажеш!» Тітуня сіла на канапу і стала нервово м'яти подушку. «Ну, як би це тобі сказати? Усі ці принципи і невтручання втручання годяться, коли все нормально», – сказала вона. «Не втручатися легко, коли немає потреби втручатися. А в мене є сім'я, і я повинна думати про неї. Наш Джейсон уже влаштував пару бійок через оцю балаканину про відьом. Нашого ж вона виперли з армії». І мені здається, що коли ми допоможемо новому королю, він в свою чергу муситиме нам віддячити. Це ж цілком справедливо. Ти ж лише минулого тижня казала, – почала вражена таким відвертим проявом прагматизму Маград і навіть не знайшла в собі сил договорити. Тиждень – це довгий час, коли маєш справу з магією. – сказала тітуня. – За цей час може й п'ятнадцять років проминути. Хай там як есме від свого не відступиться, і я не палаю бажанням її зупиняти. – Отже, ти хочеш сказати, – промовила маград крижаним тоном, – що всі ці розмови про невтручання – це щось таке, як клятва ніколи не плавати? Тобто такої клятви дотримуєшся, поки не почнеш тонути, ж? Це краще, ніж і справді потонути, – відповіла тітуня. Вона потяглася до камінної полички, зняла звідти глиняну люльку, більше схожу на маленьку яму для варіння смоли, і під пильним поглядом грібо, що розлігся на своїй подушці, припалила її лучиною від згасаючого вогню. Маград ніби несвідомо зняла з магічної кулі накинуту на неї торбу і зазирнула в кришталеві глибини. – Схоже, ніколи мені не опанувати відьомство повністю, – сказала вона. – Тільки не здається, що щось розуміла, як усе міняється. – Ми лише люди, – тітуня випустила в камін хмарку синього диму. Всі, лише люди. Можна позичити кристал? Раптом спитала Маград. Та на здоров'я. Коли юна відьма рушила до виходу, тітуня з усмішкою кинула її вслід. Посварилася зі своїм хлопцем? Ти про що? Та вже кілька тижнів його не бачу. А, просто герцог послав його до... Маград затнулася. Послав з якимось дорученням. Хай там як мене це не цікавить. Я так і зрозуміла. Ну, хай там як, кристал бери, нема питань. Діставшись додому, Маград полегшено зітхнула. На торф'яних болотах у цю годину зазвичай нікого не траплялося, але за останні пару місяців справи в королівстві однозначно погіршилися. Окрім загально поширених тепер підозр щодо відьом, нечисленні мешканці ланкру, що в годи спілкувалися з рештою світу, почали здогадуватися, що в королівства або А почали відбуватися речі, раніше нечувані, або Б щось зіпсувалося у механізмі часу. Підтвердити останню версію було нелегко. Примітка, адже в різних країнах та містах час фіксували по-різному. Зрештою, коли на клаптику всього сотню квадратних миль один і той же рік називається роком малого кажана, роком сподіваної мавки, роком кмаре, що очигає, роком огрядних корів та роком тямущих жеребців, коли на цьому клаптику є щонайменше дев'ять систем літочислення за датами коронування монархів, календари монтабської теократії відраховуються не в майбутнє, а в минуле. Чому? Не знає ніхто, і навряд чи варто їхати туди, щоб з'ясувати. Народження пророків чи надзвичайних подій, і в кожному році різна кількість місяців, причому в деяких системах ці місяці не діляться на тижні, а в одній з них не існує такого і міри часу, як доба, тоді єдине, в чому всі погоджуються, це, що для хорошого сексу часу завжди замало. Звичайно, за винятком племені за бінго з великого неба. Та все-таки нечисленні мандрівники, що подолали гірські стежки до королівства з початком весни, мали суттєво старіший вигляд, ніж слід було б. У вівцескелях з їхнім надзвичайним магічним потенціалом завжди можна було чекати будь-чого неочікуваного, але зникнення цілих років протягом однієї єдиної ночі було пригодою надзвичайного характеру. Маград замкнула двері, зачинила віконниці і обережно поставила кришталеву кулю на кухонний стіл. Вона зосередилася. Блазень коняв під брезентом на борту баржі, яка прямувала проти течії анку зі швидкістю добрячих дві милі за годину. Не те, щоб це був найцікавіший спосіб мандрувати світом, але врешті-решт ви потрапляли до пункту призначення. Скидалося на те, що Блазень перебуває в безпеці, і все ж він чомусь крутився та смикався у вісні. Маград подумала: як воно, все життя робити ненависну тобі справу. Мабуть, вирішила вона, це як бути мертвим, тільки гірше, адже лишаєшся живим і тому страждаєш. Маград звикла вважати блазня слабким, безвольним та слабкодухим, і вона не могла дочекатися його повернення, щоб знову не хотіти його більше бачити. Літо було довгим і спекотним. Вони не намагалися бігти попереду подій. Між Анкморпорком і вівцескелями лежало чимало різних земель. Мандрувати ними, мусив визнати Гюл, було весело, а весело не те слово, яке часто вживають гноми. Потіж себе ішло з аншлагом, як і завжди. Актори початківці перевершували себе. Вони забували текст і виїжджали на експромтах. У столаті всю третю дію Гриталіни та Мелія відіграли з декораціями другого акту війни магів. Утім ніхто з глядачів, схожий, не звернув уваги на те, що найвеличніша любовна сцена в історії драматургії відбувається на тлі цунамі, що накриває півконтиненту. Можливо, через те, що Греталіну грав Том-Джон. Ефект був настільки приголомшливим, що наступного разу Г'юл звелів Том-Джонові вийти на сцену в іншій ролі, якщо можна було назвати сценою саморобний поміст у винайнятому на день складі. Ефект цієї заміни, в свою чергу, був просто глушливим. Адже тепер Гриталіну грав юний чутько, простакуватий хлопець, який затинався на сцені і усе ще ніяк не міг звести в угрі на обличчі. Наступного дня вони грали в якомусь безіменному селі, загубленому в океані Капустяних городів. Їх юл дозволив Том Джонові виконати роль старого мискіна, який свого часу уславився Вітолер. Цю роль ніколи не віддавали людині молодшій за сорок років. Жодні подушки під курткою та намальовані сажею зморшки не здатні були надати образу достатньої реальності. Самого себе Г'юл старим аж ніяк не вважав. Його батькові було під 200, проте той і досі міг видати на гора три тонни руди за добу. Та зараз він почувався... Знесиленим роками. Він дивився, як Том Джон шкутельгає за лаштунки, і на невловиму мить, неначе справді став літнім наскрізь просякнутим алкоголем товстуном, що ніяк не може піти здавно всіма забутого окопу і з останніх сил тримається над прірвою похилого віку на дні якої старість але тримається лише однією рукою, бо іншою крутить дулі смерті. Звичайно, він і так розумів усе це, ще коли писав п'єсу, але не відчував. А от нова Гюлова п'єса чомусь не справляла такого магічного впливу на аудиторію. Трупа поставила її лише кілька разів, винятково для експерименту. Щоразу глядачі просто досиджували до завіси і розходилися по домівках, навіть не завдаючи собі клопоту кидати з чим-небудь у акторів. Не те, що публіка сприймала постановку погано, вона не сприймала її ніяк. А все ж було продумано як слід? Хіба легенди не містили тисяч прикладів, коли лихі правителі врешті решт отримували на горіхи? Образ відьми теж ніколи не бував зайвий для сценічного дійства. Явлення смерті, чия роль містила деякі по-справжньому милі рядки, взагалі стало знахідкою. Але варто було з'єднати все це докупи, і п'єса перетворювалася на одну балаканину, ніби покликану просто заповнити дві години часу. Пізньої ночі, коли служителі муз влягалися спати, Гюл усамітнювався в якомусь із фургонів і гарячково переробляв написане. Він змінював цілі сцени, скорочував репліки, додавав репліки, увів у дію персонажа блазня і додав один поєдинок, власноруч відрегулював пристрої для спецефектів, але все це, схоже, не мало жодного ефекту. П'єса лишалася схожою на вибагливий візерунок, що вражає своїми переплетіннями зблизька, але звідстані перетворюється на мішанину ліній. Коли натхнення затоплювало його повінця, він навіть намагався змінити стиль. Учасники трупи, які зазвичай вставали рано, незабаром звикли знаходити в траві навколо фургонів пожмакані сліди його експериментів. Схожі на густо пописані пером гриби. Том Джон спеціально зберіг один з найдивніших фрагментів. Перша відьма. Він запізнюється. Пауза. Друга відьма. Він обіцяв прийти. Пауза. Третя відьма. Обіцяв, але не прийшов. У мене лишився останній тритон. Я спеціально для нього лишила, а він не прийшов. Пауза. По-моєму, сказав тоді Том Джон, тобі варто трохи перепочити. Ти ж виконав замовлення, ніхто не вимагав, щоб ти створив шедевр. Але ж ти знаєш, що це могло б стати шедевром, якби я постарався як слід. Ти абсолютно впевнений, «Що там потрібен той привид?» – поцікавився Том-Джон. Його тон не залишав сумнівів, що він у цьому не впевнений. «Привид цілком на місці», – відрубав Гюл. «Сцена з привидом взагалі найкраща з усіх». «Я просто думаю, чи вона потрібна саме в цій п'єсі». «Привид залишиться. До праці, хлопче». Час іти на сцену.